Ja, det är Åker Sandin det här och inte överraskande innebär det starten för ett nytt radiotuff från Tyresö, Ulands och Fredsförening. Nummer 1358 faktiskt. Innehåller det största kortet veckans rosa delas ut till tuffmedlemmar och lesvärda utländska skribenter. Rysslandskännaren Stefan Lindgren bemöter det ymniga klankandet på Ryssland, bland annat dess påstådda homofobi. Och Marianne stallom vår medarbetare i Malmö, hon har skrivit en text om Gunther Gras och Brövna Grimm som vi läser upp. Och min egen krönika har rubriken Balkankrigens värdiga och ovärdiga offer. Och vi får höra Pitsiger, den nyligen avlidne sjunga om vad vi lär oss i skolan. Men först veckans rosor. Oh, Love in France. When they swing to romance Because it's good. Yeah. Mm. Ja, Monica Sturin, nu har ju Louis Armstrong peppat oss igen positivt Så vi måste väl lilla ut lite eh, I hans anda positiva rosor Vem vill du den första? Ja, det vill jag ge till de över hundra solidariska människor som på en knapp månad redan har betalat medlemsavgiften till tuff på 200 kronor. Och för familjemedlem 80 kronor på tuffs plus zero 1601 37-6. 160137 6 Ja, och ett särskilt tack till de tjågtal som dessutom har bifogat gåvor. Uppåt 4 000 kronor har genomgå stark starkt kassa i år. Det behövs, även om alla är tuff och radiotuff jobbar oavlönat. Men vi har sedan länge inga offentliga bidrag utan är helt beroende av alla våra schysta medlemmar. Sen en ros till den kände brittiska journalisten John Pilger som i tidningen The Guardian 7 februari skriver under rubriken Sanningen om det kriminella blodbadet i Irak kan inte motsägas i evighet. Pilger upprepar sin vändelse över att en majoritet av britter enligt en enkät trodde att färre än 10 000 iraker hade dödats till följd av USAs och Englands invasion av landet 2003. Han menar att denna siffra är chockerande låg eftersom vetenskapliga beräkningar uppger upp till en miljon dödades och miljoner tvingades på flykt och han tillägger. Mediernas förvrängningar har varit ett vapen i västmakternas förbrytelser alls sedan första världskriget. Och han påminner också om att enligt FN dog cirka en halv miljon irakiska barn på grund av brist på medicin under västsanktioner mot Irak redan under 1990-talet. Och sen en ros till Radio Tuffman i San Francisco, Bengt Svensson, som rapporterar om en ironisk variation på Obamas valslogan. Yes, we can. Nu står det på plakat i protest mot den omfattande avlyssningen Yes, we scan. <laughs> det är bra. En <laughs> ros till Human Rights Watch och 16 andra organisationer som nu uppmanar USA att skriva på avtalet mot landminor, de där småfredska som dödar oskyldiga barn och män civila åratal efter krigen. Det avtalet har funnits sedan 1997 och det är undertecknat av hela 161 länder. Men förutom USA finns Ryssland, Kina, Israel, Indien och Pakistan inte med bland undertecknarna. Och sen rost till den kristna tidningen Sändaren som 5 februari publicerar en artikel av Lena Lönnqvist. Hon har varit rektor vid Sjövigs folkhögskola och ekumenisk följestagare på Västbanken vilket hon berättat om i Radio Tuff. Där hon också berömt israeliska fredsaktivisters insatser. Nu skriver hon om Israels behandling av beduinerna i Negevöknen bland annat så här. Då Israel bildades 1948 levde bofasta beduiner i Neger. De hade sedan dess upplevt massflykt, återvändande, etablerandet av privat markägande som senare negligerats av staten, tvångsförflyttningar och utplånande av byar. Och Lena Lundqvist nämner en annons från den zionistiska organisationen Keret Kayemet som vill att vi ska hjälpa till med att träd i negeröknen får öknen och att blomstra. Hon är inte speciellt förtjus i den där kampanjen. Och sen en ros till tidningen Independent Mellanöstern-korrespondent Patrick Cockburn som i Counterpunch 12 februari skriver om hur gamla, mycket värdefulla, antika minnesmärken från grekisk, romersk och bysantinsk tid, nu förstörts i kriget Syrien. Dels är det islamistiska rebeller som av extremt religiösa skäl ägnar sig åt denna vandalism. Dels är det plundrare som av ekonomiska orsaker brandskattar gamla antikviteter. På senare ros till ett offentligt möte om skolbygget i Kongo, vilket tog tufft stöd med 100 000 kronor. Det är projektets initiativtagare Tyreseboen och tuffmedlemmen Misa Landström, född i Kongo, som berättar om sitt besök där nyligen och om hur bygget fortskrider. Och platsen är Kvarnhjulet, alltså fritidsgården, där vi är i Nyboda skola, Hus B, ny, sal Nyfors. Och tiden är, och det ska vi göra en markering om i Almanackan, lördag den 8 mars. Klockan 12-17. till 17. Och om ni hinner lyssna på det här, de flesta hör det här efteråt, så är det ju ett väldigt spännande tuffmöte redan måndagen den 17 februari eh, om Irak, där det ju mördas gång på gång. 9000 människor dödades förra året. Och det är en eh, irakkännare. Irakfödda Norba Nam som inleder det här mötet i tufflokalen, Middagsvägen 80 klockan 19 måndag den 17 februari. Hjärtligt välkomna, det är Fika och Myth. Och Face to Face är faktiskt mycket bättre än Facebook. Och på telefon till Radio Tuff har vi nu med oss från Skarpnäck. Stefan Lindgren, utgivare av Ryska Posten, en veckobulletin. Och med en mycket läsvärd blogg, åtta dagar. Du skrev nyligen där på bloggen att du var ganska leds på det ständiga klankandet på allt vad Ryssland gör. Vad menar du med det? Jo, jag menar så här att... Eh... Nu har vi ju OS som är en, en eh, sporthändelse och liksom ska stå över politiken, den, den småaktiga vardagspolitiken. Och då åker man då till OS och hyllar sportsmännen och man brukar också eh, sträcka ut en hand åt värdlandet tacka för deras eh, uppoffringar. Men så icke med Ryssland utan där har det varit ett är vinnerligt hackande på Ryssland. Och media har ju talat om, om eh, följelser och, och, och eh, Putin-diktatur som då skulle vara så fruktansvärd så att man, man inte borde åka, va? Hur är det med de homosexuella i Ryssland? Ja, alltså det är ju... Eh, om man säger homosexuella spelar inte samma roll i media som de gör i väst. Men de, det är ju in, finns ju inga som helst förbud sedan 1991. Och, och under, under OS så har det ju till och med visat att det finns gayklubbar som, som fungerar. och att I Sochi? Ja, ja, i Sochi. Men det, finns, det har också funnits i Moskva. I Moskva finns det till och med ett särsk, särskilt taxibolag för gay eh, pojkar och flickor som vill åka på såna här specialklubbar. Mm. Va? Men och, och, när, när idrottssportministern Lena Liljeroth Adelsson Men kära Stefan hon är ju så vacker Ja, ja. ja det vill jag inte fråga sig Jag såg att du knällde på henne i din blogg Varför det? Ja, ja det är en parant då Men hon borde ha tänkt innan hon gick ut och eh, utlyste bojkott av OS, Det hade varit hennes uppgift som sportminister att att åka och representera Sverige, nu isolerar vi oss. Men hon var i Sochi, ja. Nej, hon har inte varit i Sochi. Nej. Alltså, det har ju varit flera stats- och regeringschefer närvarande i Sochi än vid något annat vid -OS. Jaha. Så att Det är ovanligt korkat att Sverige då inte skulle vara representerat där. Mm. Uh, nu nu uh, åkte ju kungen då, som tur i, i, i sista minuten och lyckades ju plicka in Sveriges underbara seger här med, med uh, Rickardsson och Olsson på, på skidor idag. Uh, uh, silver och brons. Uh, silver och brons. Vi pratar mm. alltså fredag den 14 februari. Ja. <laughs> Dunkade han... Uh, våra skidhjältar i ryggen eller vad hände? Ja, det, det, det, det, det gjorde han säkert i något läge men, men jag menar om man är något sån här upplyst om den här homosexfrågan då vet man att den lag som finns i Ryssland mot homosexpropaganda riktad till daghem och skolor och så mm. är, exakt samma lagstiftning finns i ett tiotal amerikanska delstater och jag tror inte att någon i den nuvarande regeringen skulle våga någonsin komma på tanken att vi skulle bojkotta USA. Det gör vi ju inte. Vad de <laughs> gör. Det, är, det finns, ingen, finns ingen rimlighet i deras position. Nej. Utan det, det enda skäl som jag kan se det är någon sorts gammalt, gammalt gråll, gammal misstro mot Ryssland. Och menar, det är ju Ryssland det är ju vårt största grannland. Vi är väl de första som ska anstränga oss att ha goda förbindelser med Ryssland. Korrekta förbindelser och goda. Men istället så fortsätter man med en sorts kalla krigsretorik om att det här är en, en förfärlig diktatur och att Putin är en, en ny, ny Stalin och, och man arresterar människor, politiska fångar på löpande band. Etc, etc. Gör man det? Eh, vad jag vet så gör man det inte. Ja, men de, det, det är ju omtvistat om det finns politiska fångar i Ryssland. Det kanske man i någon mening kan säga. Men eh, i så fall finns det också politiska fångar i USA. Eh, demonstranter som har åkt in för att de har deltagit i Occupy Wall Street och så vidare. Så att, eh, men några politiska fångar i den gamla meningen att de sitter mer eller mindre på, på livstid i arbetsläger, det finns ju. Sochi verkar ju väldigt fint när man ser det på tv med eh, jättefina arrangemang och så vidare. Före eh, OS såg var ju bara eh, tråkiga arbetsplatser och det snackades om eh, dåliga löner, uteblivna löner och korruption och, och elände. Ja. Men... Jo, nej, men det, alltså det har ju två. På, på västvärldens tillskyndnad så har ju Ryssland infört kapitalism. Ja. Och, och, det, det, det är ju ingenting som du kan få mig att applådera Men Nej. jag menar Det, det gäller ju samma sak där Kritiserar vi det i Ryssland Då ska vi ju rimligen också kritisera det i väst då. Ja, och, och behålla någon sorts balans Men, Städa i egen farst Ja Och Sen, sen är det väl Det talas om fruktansvärd pengarullning Och det har ju varit, kostat enormt mycket upp uppe uppemot 50 miljarder dollar. Mm. Men det ju, ingår ju en långsiktig plan för att göra Sochi till en, mm. en, en okay. skort. Okej, okay, Stefan Lindgren, Tack för den här, det här försvarstalet för ja. vår stora östersegran i Ryssland. Tack så att. Ha. Ja, Nej, det var minat försvarstal för OS. Ja, bra, jättebra. Ja. Jag har också små på nu. Från Radio Tuffs medarbetare i Malmö, förra Tyresebon Marianne Stahlbom Stiger har vi fått en text om Günther Gras senaste bok Grimms vörter, Grimms ord Bröderna Jakob och Willem Grimm utgav redan 1812 ett antal folksagor som fick en världsvid läsekrets och översattes till hela 160 språk Bland dessa folkkära sagor Märks snövit, Hans och Greta och Askungen. Och så här skriver Marianne. År 1999 fick den tyske författaren och konstnären Günter Grass Nobelpriset i litter litteratur. Många jublade över den utmärkelsen men lika många tyckte att det var förfärligt att denne dissident och ofta ilskne kritiker av den tyska regeringen och panasen skulle få en sån ärdorik utmärkelse. Gunther Gras talar alltid som en sann pacifist. Tillhör man fredsrörelsen måste man helt enkelt hylla författaren av så stora romaner som debutromanen Bläcktrumman 1959 och senare bland annat också romanen Flundran. 2002 skrev Gras också om den i särklass största fartygskatastrofen i världen någonsin. Den texten hade titeln Krebsgang, kräftgång och skildrar hur det stolta passagerarfartyget Wilhelm Gustloff torpederades den 31 januari 1945 och över 9000 människor, de flesta civila tyska flyktingar, följde henne i djupet. Trots att det de inträffade i Östersjön är det märkligt få som känner till denna jättetragedi. I sin senaste bok skildrar Gras tillbrivelsen av Bröderna Grimms stora ordbok som behövde hundra år på sig för att bli klar. Bröderna hann inte längre till bokstaven F, men Jakob Grim, den idogare av de båda bröderna, levererade ändå en mängd olika ord till bokstaven K, den som han själv aldrig skulle göra klar. Vilket ord blir viktigt för den gamle fredsaktivisten Gunther Grass? Jo, på K är det ordet krig, och till det följer nu en rad citat skrivna på det typiska grasmaneret, det vill säga ofta snabbt sammanfattande, till synes objektivt. Men på ett cyniskt, ironiskt sätt som går rakt in i magen. Så här låter det enligt Gras. Min tidsålder började när Weimar-republiken just hade återhämtat sig en aning från sina svaghetsanfall. Men sedan förföljdes desto fortare. Var på tredje riket varade bara i tolv år. Men tillräckligt länge för att belasta var och en och så även mig. Med ett folkmord som reducerat på det enda ortsnamnet Auschwitz. För all framtid vidhäftar oss som ett kainsmärke. Och ett annat citat som Marianne har valt ut ur gräsbok lyder så här. Rent tillfälligt överlevde jag kriget. Och efter att atombomber hade fällts över två japanska städer. Ytterligare en krigsförbytelse. Vilket visserligen inte fick räknas som sådan. Eftersom den förövades av segrarna. Skulle fred äntligen lyckliggöra världen? Och ett annat citat från boken om Br brödna Grim lyder så här. Snart började det kalla kriget som ledsagades av det heta i Korea. Stormakterna ställde till med ställföreträdande krig. I främre Asien gav flera krig, däribland blixtkrig. Näring åt det urgamla hatet som gav varken israelerna eller palestinierna fred. Och när staten Jugoslavien bröt sig tittade de krigströtta europeerna på hur serber och kroater krigade mot varandra. Och serberna, nästan som i förbegående, slaktade sina grannar av muslimsk tro. Gras citerar också en av de stora 1700-tals dikterna, Mattias Claudius, så här: Det är krig. är krig. Åh, Guds änglar värjer. Och säg du ditt därtill Det är tyvärr krig Och jag begär att inte vara skuld därtill Sen citerar Gras den engelska nobelpristagaren i litteratur Harold Pinter i hans nobeltal Han skulle säga så här bland annat Hur många människor måste man döda Innan man har förtjänat titeln massmördare och krigsförbrytare? Vidare säger Gras Pinter talade om Irakkriget om pågående och förflutna nidingsdåd, förövad av USA och över det hycklande räknandet av det som i väst kallas body count, där bara de egna döda är viktiga. Han spottade ut det som alla visste, men bara några få vågade säga. Det var Monica Srin och jag och August Andrin som läste en text av vår kvinna i Malmö, Marianne Stahlbom Stier. Min egen grönska i detta Radio Tuff har rubriken Balkankrigens värdiga och ovärdiga offer. Lennart Palm, han är professor i historia vid universitetet i Göteborg. En artikel i Göteborgs posten 30 januari med rubriken Osakligt om krigen i forna Jugoslavien inleder han så här, citat. Krigen i förrätta Jugoslavien var förfärliga. Tyvärr tar våra stora medier ständigt upp vad som i västvärldens ögon blivit de värdiga offren för dessa krig. Det tusentals mördade serberna nämns praktiskt taget aldrig. Slutsitat. Palme kommenterar ett par tidigare artiklar i samma tidning av frilansjournalisten Annika Hamrud. Han menar att ens texter tyvärr fogar sig i citat till en Oändlig rad av artiklar i våra stora medier, tidningar och tv som bara tar upp vad som i västvärldens ögon blivit de så kallade värdiga offren för de jugoslaviska krigen. Slut, citat. Professor Pan vågar gå emot den gängsempropagandans tal om att serberna mördade ett par hundratusen bosnienmuslimer. Han gör det genom att hysa siffrorna med hjälp av vetenskapliga undersökningar som visar följande. Drygt 97 000 personer dog eller saknades under kriget i Bosnien och Herzegovina 1992-95. Det är 2,22 procent av republikens dåvarande invånare. Samtidigt innebär det en halvering av antalet offer jämfört med vad som spreds i media vid den tiden. Av dessa beräknades nästan 40 000 vara civila och drygt 57 000 soldater. Av samtliga offer var 64 000 muslimer 25 000 serber, nästan 8 000 kroater och 470 av andra nationaliteter. 98,5 procent av soldaterna stupade i strider. Slut, citat. Pan påpekar att massgravarna innehåller nästan bara män i militära årsklasser. Han avvisar Hamruds påstående att serberna hade veritabla så kallade dödsläger. De upprörande bilderna på en utmärkad man i ett serbiskt läger- som spädde kraftigt på de antiserbiska känslorna under kriget, var enligt professor Pan inte alls typiska för de andra fångarna, vilka ser välnära ut. Han varnar för att propagandan utelämnar betydande delar av verkligheten och därmed blir den historiska skildringen av de krigförande allt för svartvitt. Lena Palm undrar i sin slutkläm när de så kallade ovärdigast lidanden i det grymma kriget i Bosnien-Herzegovina ska uppmärksammas. Hans artikel får skarp kritik av Kristina Gamstorp vid myndigheten Forum för levande historia. Istället för att kunna visa på faktafel koncentrerar hon sig på tjusigheter och varnar för historieförfalsningar Bland annat med det inkvisitoriska ordet förnekelse. För henne är historierusjonister skumma typer och inte historiker som i den stolta traditionen från hovhistorikernas tid faktiskt försöker kolla trendriktiga och tabubelagda historiska sanningar. Forum för levande historia har en årlig budget på 45 miljoner kronor, helt fantastiskt och borde därför ha medel och kurage att undvika att vara språkrör åt allt för ensidig historia. Gamstorp har i sin brist på argumentation till och med magat påminna om Rabaldre 2003, då Ordfront, tidskriften, alltså, lät Diana Johnston komma till tals, och därmed Räddhågat gjorde utrensning i Odfronts redaktion. Johnson hade nyanserat den gängse bilden av de jugoslaviska krigen i boken Dorarnas korståg, Jugoslavien, NATO och västliga vilfarelser, vilket Mitfordans åsiktspoliser fördömde. Så här skrev Diana Johnston i sin bok bland annat: Citat. Krig är ett brottsligt tillstånd. Det är fredstid värsta av alla brott att döda folk och förstöra deras egendom blir då tillåtna, uppmuntrade och belönade handlingar. Det finns för vissa goda skäl att försöka begränsa faserna genom att etablera konventioner för så kallad laglig krigföring. Men samtidigt är det något perväst med att vilja rena kriget från oskysta agerande som om det rörde sig om någon slags sport. Och Johnston fortsätter. Insisterandet på respekt för mänskliga rättigheter i krigssammanhang får aldrig leda till att man glömmer att kriget självt är den grundläggande kränkningen av de mänskliga rättigheterna. Vid sidan av de organiserade militära aktiviteterna under krig och framförallt under inbördeskrig ger den allmänna ordedan därtill tillfälle till en massa privata brott –som våldtäkt, vandalism och stöld. Situationen kompliceras av att kriget inte bara för med sig brott– –utan också tendensen att överdriva eller rent av att hitta på brott– –som begåtts av fienden. Av alla krigsförbrytelser är kanske för tal den mest ovundvikliga och minst kända– –skrev alltså Diana Johnston. Och nu ska vi höra att det kanske också i skolor– Lär sig ut ensidig historia, åtminstone enligt Pete Seeger som nu sjunger What did you learn in school today? What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie, I learned that soldiers seldom die, I learned that everybody's free, that's what the teacher said to me, and that's what I learned in school today, that's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine?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 I know that war is not so bad I learned about the great ones we have had we fought in Germany and in France and someday I might get my chance and that's what I learned in school today that's what I learned in school Ja det var den nyligen avlidne Pete Seeger som sjöng och vi får hoppas att han nu inte sjunger allt för ironiskt så att englarna begriper hans texter Två viktiga meddelanden. Bli gärna tuff medlem. Tuff är helt beroende av sina många duktiga, generösa medlemmar. Vi har inga offentliga bidrag och alla jobbar gratis i den här föreningen. Och medlem blir man genom att skicka in 200 kronor för enskild, 80 dessutom för familjemedlem. Och sälja in det på Tuffs plus giro 16 37 6. Hjärtligt välkomna i det tuffa gänget. Redan i måndagen den 17 februari klockan 19 så börjar i Tuffs-lokalen 80 ett spännande möte om det Irak som ständigt drabbas av mord men där två av tuffstödda barnbibliotek finns också. Och det är Iran, Irak födda, norbanam som inleder. Hjärtligt välkomna. Och hör ni det här efteråt, ja då får ni sätta en bock i almenackan för den 8 mars. Det är lördag det. Från klockan 12 i Kvarnhjulet, Föreningskåren är det då ett program med Misa Landström bland annat om det här fantastiska skolprojektet i Kongo som Tuff stöder. Och det blir mera om detta möte lördag den 8 mars klockan 12 i Kvarnhjulets sal Nyfors kommer sedan i Radio Tuff. God fortsättning på... Vintern kära lyssnare, håll ut, våren kommer strax, påstår Åke Sandlin.